«Де ти, земле моя? Сади зелені співають жовтими голосами. Де ти, земле моя? Не знайду притулку. Чорним полум'ям поорана трьохсотлітня темнота Чи то каркає, чи то пісню заводить. Ей, біденко, чий ти син? Син біди, син біди. Вона так мене любила». Вона так собі хотіла і народила українцем